Aznap este, miközben London utcáján kocsikáztak, egyetlen szót sem szóltak, de mindhárman érezték, hogy ma, az utolsó londoni bálon, lezárul egy fontos időszak. Bármi is történik ma este, Kitty és Cecily rövidesen hazatérnek a testvéreikhez. A kocsi végül megállt a bejárat előtt. Kitty szíve elfacsarodott, amikor visszaemlékezett, milyen csodálatos volt a legelső bál. Az emlék úgy villant fel benne, mint egy játék. Látta maga előtt a gyertyákat, a tarkabarka ruhák és a csillogó égszerek tengerét, érezte a pesgőízét és Redcliffe kezének melegét. – Jó szórakoztunk a sok bálon, nem igaz? – fordult a húgához. – Nagyon jól, felelte Szeszili. Még egyszer utoljára beléptek a küzdőtérre. Bent a teremben Kitty nem látta ezt a és ennek kifejezetten örült. Tudta, hogy ha találkozik vele, kénytelen lesz az estét azzal tölteni, hogy kiengeszteli őt, és kicsalja belőle azt a házassági ajánlatot, amely két napja lett volna esedékes. Bár soha nem volt még ennyire fontos, hogy menyasszonyként távozzon a bából és a városból, magában mégis azt kívánta, bár kaphatna még néhány nyugodt percet. Dorotty szinte azonnal a férje keresésére indult. A férje, ismételgette magában Kitti, mert még mindig nem tért magához a döbbenettől, és Szeszili is magára hagyta őt. Megyek, megkerese Montagyut. Menj csak, biztatta őt kedvesen Kitti, de maradjatok szem előtt. Szeszili mérges pillantást vetett rá a válla fölött, mintha Kitti valami nevetségeset mondott volna, mintha nem tegnap akartak volna titokban összeházasodni. Aztán átvágott a báltermen. Az étkező felé menet összetalálkozott Mr. de Lacey-vel, akivel pillantásokat váltottak a különös éjszakai kalandok után. Cecily a fiatalember karjára tette a kezét. Tudta, hogy Kitty nem kér a segítségéből, de legalább meg akarta próbálni. – Beszélnie kellene a nővéremmel – mondta. – Valóban – vonakodott Mr. de Lacey. – Igen, remélem meg tud bocsátani neki tette hozzá nagy buzgón Szeszili. Tudom, hogy az egész nagyon furcsa, és hogy a nővéren viselkedése csak összezavarta önt, de szereti magát, miszed a lészi. Szeret engem! – kiáltott fejhangon a fiú. – Ó, szentségeség! Szeszili a szomszédos teremben megpillantotta jó alakját. – Gondolja végig, amit mondtam! – közötte a fiatal ember lelkére, azután otthagyta őt. – Még szép, hogy végig gondolom! Abban biztos lehet! – nyögött keservesen Árcsi Kitty céltalanul lődörgött a bálteremben. Átadhatta volna magát azzal, hogy Pembertont keresi, de a tekintete nem őt kutatta a tömegben. A terem túlsó sarkában Lady redcliffe -re lett figyelmes, aki éppen neki integetett. Visszaintett, és Lady Redcliffe mellett Mr. De lacey pillantotta meg. A fiatalember elsápadt, amikor találkozott a tekintetük. Különös. Ott volt Lady Amelia is, akinek a haját feltornyozták, a ruháját pedig hosszúra engedték. Lady Radcliffe ezek szerint úgy ítélte, hogy a lányának jót tenne, ha belekóstolhatna a báli szezonba, mielőtt jövőre bemutatják őt a társaságban. Lady Amelia nagyon csinos volt, ahogy az édesanyja mellett ácsorgott, bár a szemében csillogó harciasság rosszat sejtetett. A következő pillanatban felcsendült a zene, ami a soron lévő tánc kezdetét jelezte, mire a szerteszét lézengő párok hirtelen egymást kerülgetve sorba rendeződtek. A hölgyek felfogták a ruhájukat, az urak a karjukat nyújtották. Ekkor Kitty megpillantotta őt. Radcliffe egészen közel állt, és minden bizonyal azt várta, mikor veszi őt észre, mert amint egymásra néztek, gónyosan vonta vele a szemöldökét, mintha csak azt mondaná, késett. Kitti válaszképpen résnyire húzta a szemét. Radcliffe hívogatóan a kezét nyújtotta, mire a lány gondolkodás nélkül odalépett hozzá. Nem hittem volna, hogy a szigorú szabályai megengedik ezt a táncot, jegyezte meg. Úgy döntöttem, hogy ez alkalommal kivételt teszek, táncolna velem misztábböt. Ez volt az utolsó táncuk. A máste után kittinek talán soha nem adatik meg még egy ilyen pillanat, de legalább ezt az emléket megőrizheti. Megfogta a férfi felkínált kezét, és csendben a táncparkett közepére lépett vele. A zene újból felcsendült, keringő volt. Kitti első keringője. Redcliffe tenyere a lány derekára simult, Kittié a férfi vállára. Ez most más volt, mint amikor először táncoltak, teljesen más. Akkor hatalmas szakadék tátongott közöttük, most viszont szorosan egymáshoz simultak. Sokkal közelebb voltak, mint azt Kitti valaha elképzelhetőnek tartotta volna. Érezte Redcliffe testének melegét. Érezte, ahogy a férfi felöltőjének finom anyaga a ruhájához ér, ahogy a tenyere a hátára simulés, bár a hangos zene mellett ez képtelenségnek tűnt, hallotta, ahogy a lélegzete a fülét cirógatja. Ahogy körbe-körbe lejtettek a teremben, Kitty képtelen volt rávenni magát, hogy a férfira nézzen. Egyáltalán nem erre számított, és most először érezte úgy, hogy nincs terve arra nézve, mit mondjon, illetve hogyan fordítsa előnyére a helyzetet. Úgy tűnt Redcliff számára is szokatlan a helyzet, kis idő elteltével ugyanis csodálkozva hűn mögött. Nem valló ez a mély hallgatás, jegyezte meg széles mosolyjá. Kitty egy pillanatra a férfi szemébe nézett, majd elfordult, mert tartott attól, mit látna benne. Hetek óta nem izgult ennyire a társaságában. Nem tudom, mit mondhatnék, ismerte behalkan. Higgy el, ez nekem is épp oly furcsa, mint önnek. Radcliffe megpörgette Kittit, de miközben megfordult vele a terem, a férfi keze biztosan tartotta őt. Ezek után visszasimultak az ölelésbe, és a kezük újra összefonódott. – Akkor talán jobb lesz, ha én beszélek – szólalt meg Radcliffe, és nagy levegőt vett. – Az utóbbi hónapokban sokat, sokat tanultam a beszélgetéseinkből, és elismerem a vitáinkból is. – Rákényszerített, hogy szembenézzek a képmutatásommal, és átértékeljem a nézeteimet – és ráébresztett, hogy sok tekintetben, ennyi év után is, még mindig az apámmal állok harcban. Kitty az imént még képtelen volt Redcliff szemébe nézni, most viszont alig tudta levenni róla a tekintetét. Szíven ütötte a férfi vallomása. A lelkeméjén talán ezeket a szavakat akarta hallani, most mégis mélyen felkavarták. A következő pillanatban újra megpörtültek. Kitty nem figyelt a lépésekre, egyedül Redcliffet nézte, a lábok mégis teljes összhangban mozgott a parketten. Azt hiszem, megváltoztam, mióta megismertem önt. Folytatta Radcliffe, és egy pillanatra sem vette le a szemét a lányról. És ön mellett azt hiszem, jobb ember lett belőlem. Kitty ujjai megfeszültek Radcliffe tenyerében. A férfi minden szava éles villámcsapásként hatolt a szívébe, de úgy érezte képtelen tovább hallgatni őt. Tudta, hogy a vallomása úgysem változtat semmin. Egyszer azt kérdezte, folytatta Radcliffe elcsukló hangon, Számítanaja a családi háttere, ha az érzései őszinték lennének. Akkor nem adtam választ a kérdésére, misztábött. Kitty? Most azonban tudnia kell, hogy többi már nem számít. Kitty levegő után kapott. Nem számít? kérdezte. Körülöttük a zene a tetőfokára hágott, a tánca végéhez közeledett. Az utolsó forgásnál egy pillanatra elveszítették egymást szem elől, aztán Radcliffe újra a karjaiba vonta őt. Nem. Ismételte Redcliff. A zene elnémult. A táncosok illedelmesen meghajoltak egymás előtt, Kitty pislogva lépett hátra. Redcliff egy pillanatra még a lány kezébe kapaszkodott, mintha nem akarná elengedni őt, és miután szétváltak, Kitty egyszer csak dideregni kezdett. A többiekkel együtt ő is tapsolt, a következő pillanatban azonban Redcliff mögött megpillantotta a Mr. aki fancsali ábrázattal épp feléjük tartott. Gyorsan! Szólt oda a lány Sítáljunk egyet a kertben mielőtt. – Mielőtt? – kérdezte Redcliffe, de már nyújtotta is a karját. – Semmi. A férfi észrevette, hogy Kitty a válla fölött sandít, miközben szaporaléptekkel kisiettek a verandára, amelyet csak a csillagok és az ablakból kiszűrődő gyertyafény világított be. Rajtuk kívül szerencsére nem volt ott senki, így, amint kiértek a friss levegőre, Redcliffe azonnal a lényegre tért. – Ezek szerint... – Továbbra is számít Pembert Pemberton házassági ajánlatára? – kérdezte, de hiába erőltetett magára nyugalmat, a hangjából kiérződött az aggodalom. Kitty szíve belesajdult. – Miért épp ebben a pillanatban kellett Pembertonnak felbukkannia? Miért? Kitty hazudhatott volna, de belátta, hogy nincs értelme. – Igen. – Számítok rá. Redcliffe egy pillanatra a kert felé fordult, hogy összeszedje magát. Nos, bevallom, azt hittem, hogy a múlt éjszaka történtek után lefújta a lány kírést, de belátom, hogy ez hatalmasos tobaság volt tőlem. Amint visszafordult a lányhoz, a tekintete megkeményedett. És megkérdezhetem, hogy elfogadja el majd vissza a házassági ajánlatát? Uram, kezdtek itt ireszkető hangon. A helyzetem nem változott. Továbbra is kénytelen vagyok vagyonos főlegényt keríteni magamnak, mire hazautazom Londonból. Különben el kell adnom az otthonunkat, és valamilyen módon egymagam kell, hogy eltartsam a húgaimat. De azt hittem, hogy... az előbb azt hittem, hogy mindez már nem zavarja önt. Kitti a báterem felé intett, mintha megpróbálná felfogni az hallottakat. Én... Ö, nem is zavar, mondta Radcliffe, és megdörzsölte az arcát. – De az nagyon nincs ínyemre, hogy elfogadja egy másik férfi házassági ajánlatát. – Akkor nem értem, mit vár tőlem? – fakadt ki Kitty, és reménytelenül tárta szét a karját. – A helyzetemen nem változtathatok, muszáj megházasodnom, és más ajánlatot egyelőre nem kaptam. A férfi került a tekintetét. – Kérdezze meg azt is – folytatta Kitty rekettes hangon –– kérdezze meg, hogyha rajtam állna szívesen feleségül mennék-e Pembertonhoz. Redcliffe felpillantott. – Szívesen hozzá menne? – – Nem! – csuklott el a lány hangja. – És most kérdezze meg, hogyha egyedül rajtam állna, továbbra is szeretnéme önt. Redcliffe közelebb lépett. – Szeretne? – Igen – vallotta be Kitty. – De mindig a hugaim érdekeit kell szem előtt tartanom. Mindig. Minden áldott nap őket kell előtérbe helyeznem, és nem magamat. De önt épp annyira szeretem, mint amekkora szükségem van a pénzre. Ön mindenki másnál jobban ismer – hiszen látta a legjobb és a legrosszabb énemet is. Kitty mélyen a férfi szemébe nézett. Nyíltan, mindenféle színnelés és mesterkértség nélkül, tele érzelmekkel. Radcliffe még közelebb lépett. Olyan közel, hogy akár odanyúlhatott volna, és gyengéden megcírógathatta volna a lány arcát. Megtenné, megtenné, hogy hozzám jön feleségül? Kitty, kérdezte Lord Radcliffe. James, reket. Kitti tanács felnevetett, olyan képtelenségnek tűnt a kérdés, mintha a férfi nem tudná a választ. Igen, felelte Kitti, de tájékoztatom kell, hogy a hozományom négy testvérből, egy lyukas tetőből és tengernyi adósságból áll. Redcliffe szája halvány mosolyra húzódott, amely végül szétterült az arcán. Köszönöm az őszinteségét, szólalt meg meleg hangon, mire Kitti elnevette magát. Biztosíthatom róla, hogy nagyon szeretném megismerni a testvéreit. A lyukas tetőnek az én szememben van valamiféle rusztikus bája. Az adóssága pedig nem riaszt vissza, mondta, majd rövid szünet utána folytatta. Természetesen megértem, ha látni akarja a könyvelésemet, mielőtt elkötelezné magát. Kitty boldogan kacagott fel. Nem hinném, hogy szükség van rá, mondta. Csak esküdjön meg, hogy hihetetlenül gazdag, és hogy a családom minden adósságát törleszti. Hihetetlenül gazdag vagyok, mondta utána Radcliffe, és a családja minden adósságát törlesztem. – Nos, ezek után – vigyorodott el a lány – nagyon szívesen feleségül megyek önhöz. Redcliffe gyengéden megfogta Kitty állát. A csúkjúban nem volt semmitét ovaság. Mintha mindketten előre elolvasták volna a forgatókönyvet, és mindvégig csak egy jelre váltak volna, hogy megtörténjen a boldog befejezés, amelyben mindketten teljes átéléssel vettek részt. Ezek után beletelt egy kis időbe, mire újra szóhoz jutottak. – James! James! – a kiáltásra hirtelen szétrebbentek. Árcsi volt az, aki feldúlva rohant ki a kertbe. – Hát itt vagy, a mama téged keres, nem találja Améliát. Egyébként minden rendben van? – méregette őket gyanakodva. – Igen, Árcsi, minden teljesen rendben van. Épp most állapodtunk meg, mi sztelböttel, hogy egybekelünk. – jelentette ki Radcliffe, és megfogta Kitty kezét. – A mindenségit! – hüledezett Árcsi. – De e se hiszem! – Kitty ilyetten gondolt bele, hogy árcsi számára ez a hír talán nem örvendetes. Végtére is nem olyan régen a fiatalember még őszintén ragaszkodott hozzá, vagy legalábbis ezt hitte magáról. James bizonytalan arc kifejezéséből úgy tűnt, benne is hasonló aggályok ébredtek. – Archie? – nézett rá, kérdünk Kitty. A fiú felocsódott a gondolataiból, a bátyához ugrott és kezet fogott vele. – Remek hír, gratulálok! – mondta buzgón. Egy kicsit ostobának éreztem magam, de most már jól vagyok. micsoda szamár vagyok! Balga módon azt hittem, hogy ön hozzám szeretne feleségül jönni. Kitty! Most azonban megkönnyebbültem, hogy nem ez a helyzet. Nem inném, hogy összeillenénk. Úgyhogy talán jobb is így. Megérti ugyebár. Archie alig győzött mentegetőzni, mintha rossz hírt közölne. Kitty méregbe gurult. Archie, ez nagyon úgy hangzik, mintha ön utasítana elengem. James harsály, ha határa fakadt.